Як весняне сонце заблисло, то він смарував чоботи, латав сорочки і плів волоки до постолів і тішився, що раз уже піде до служби. Уберуси, вбуєси файно, та й до двора. Прошу вельможного пана мелдуєси до панської служби. Добре, Федоре, десь відповідав йому пан. Ти виджу, слушний чоловік, коли подлугу припісу мельдуєси. І Федір, латаючи сорочку, солодко усміхався. Федір стояв серед панського гумна і сумно дивився за рядом плугів, що висотувався з брами, як ланцюг, у котрім залізо споювало м'ясо людське з м'ясом волів. Уже моє ораннє скінчилося. Старе вогнево, та й вік кінули, бо ланцюг серед дороги урвав би -си. Похитав головою та й пішов до Студоли брати свиням зерна. Через цілий день на гумні було тихо. Лише від найміцьких хаток доходили крики бабів і плач дітей. Якби хто з села повибирав щонайгірші хатки, а до них загнав щонайобдертіших мужиків і найжовтіших жінок, і додав ще голої дробини дітей, і все те поставив близько себе на купу, то мав би правдивий образ тих хаток із їх мешканцями. Федір з гумна дивився на ті хатки і щось заперечив головою. А де ж я би там йшов таке пекло? Я собі буду спати в стайні, тепер зими нема, не піду я там в тоту пропасть. Вечором пішов до стайні. Коло ясел стояли воли двома довгими лавами і ліниво жували сіно. Коло кожних чотирьох сидів погонич і дозирав, а ви під себе не викидали. Між тими лавами сиділи на землі плугатарі і сівачі. Латали собі по столи, стягали мотузками сердачини і направляли істики. Кожний коло чогось нипав. Коло них присів Федір. Воли один по одному падали на солому. За ними переверталися в ясла погоничі, а за погоничами йшли плугатарі. В стайні запанував тяжкий відпочинок, що по утомі зорених ланів паде на стайню, як тяжкий камінь. Федір також засунувся перед воли. Свинарю, мой. А марш з перед волів межи свині. Ще тобі лужко стелити. Твоя Марійка добре нас ріхтує, тікаєш, як сука. «Сфірманом, та віддав йому ще найліпше, та ще й ти приліз на нашу голову. Марш!» – сперед волів.